Mirë se ta komi përseri në takimin tonë të radhës, në emisionin tonë të drejt për drejt, që ka thot feja. Imi duke të rejtuar që sa emisioni shikua të nëruar, qështjen e namazit. Një problemi të madhë që i është faqë në muslimanëve kohëve të fundit. Një neglijenës, një pakujdesi madhë ka përfri shumis në muslimanëve për balë këti obligimi madhër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 Ndoshta ndëgjojnë këtë fjalë, po janë duke thënë po po, kismet njëtë ku mbot. Dëshojnë këtë kismet me shëndu në realitet. Tfillohet më një herë. Pse të shtyhet? Për çfarë arsye? Pas gjitha këtyre shtyllimeve, pas gjitha këtyre kuptimeve, për çfarë arsye të shtyhet? Andaj dua që të vazhdoj të sonte, me lenin Allahu xhelaluhu alashikuar, që të trokas në zemrat e çdo kujt për juve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 Anë, të slat, nuk, e, nuk, nuk i bëjnë ndirë njërihut dhe anë të ndrithshme të së dhët duhet njërihut t'i kultivan duhet njërihut që ato t'i bënd nga dhni në dalin jashtë t'jen ato i majhë i qdo kujt pëjneve pa fatke si nga njere më poshtë në këto vlera në beten me antivlerat kjo anë ndrithshme nga njere më poshtë nga anë e rët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 Në Kapitullin Ma'arij Allahu جل وعلا përmend krijesën e njeriu. Ai e ka krijuar. Allahu جل وعلا an yahdili masmira. Ndaj si po e prezanton Allahu këtë njerëz që ka krijuar? Allahu جل وعلا that innal insana khuliqa halu'a idha massahu sharru jazua. وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين ازني برزم انتسار تشوت جللا ولا يا بن كريستس تي كتايميني كتايميني دفاتكيس كتا امبي كتا امبيتي مي تي يمي لا تشوف تس نوك نريشو م ناماس ان الانسان خلق هلوعا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 Sot, kër Allah e ka shëru, nuk va din të smurëve më. E kështu më radë, kështu din njerë të zekurisht tjenë. Illë lë musëllin, përveç ata që falen. Nëllëdhin hum ala salatim dhe imun, ata që gjithë mund falen. Jonë bajramë, bajramë, jonë gjumonë, gjumonë. Ta gjithë mund falen, gjdo ditë falen. Allah e përmend, se namazit qenë ka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 Së është kjo fali e namazët. Allahu gjallurat inna s-salate kenet ale l-mu'minin e kitaben me mkuta. Namazët është bërë obligimë për besimtarët në kone vetë, në kone durë. Andaj mësën në kone e të zimnojnë. Në ka që ora ku dhëtë me konë, në ka që ora ku dhëtë me konë. E mësën njërjun që të regullot. Andaj kaosët që mbrëton jetë në shumë njerëzve. Regullot me namazë. Jo disciplina, jo regulli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 Kalojnë ka 3-4 orë për do një qëllim, duke nejtë, sëma shkojmë koha, interesantë. Në saj që falet, para se dhe kohë namazit, një kohë para namazit e kalojnë duke o pregadit për namaz. Jo duke mar abdes, jo duke o pastru, jo duke o vesh, pas se duke shku në gjami, jo falet, kur dhe për, për namazit i prekupuar me përmenën të lahë të zogjellë.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 Namazin a i mundësën, me linë e lojët leura. Përmën se shkullë edukative, shkullë e moralit, sa jemi sët, të gjithimi dëshmitar, se jemi sët një krisë të malët të moralit. Për të këtështë, a moraliteti është bërë për dëshmëria pëllot për njerëzve. Nderi, në këshmë një vlerë si kur ishte më parë. Turpi, Fatkecish nuk është më një vlerë si kur ishte më parë. Ka devalvuar vlerë e turpit. Ka devalvuar vlerë e nderit. Nuk po thëmë është shkatruar, është rënuar. Jo se, kol, hamdullat. Por ka devalvuar, nuk e ka vlerën që ka posë më herët. Sot njerëzit, fatkecish të vëllaj me keqare po thëmë. Sot njerëzit nuk hezituojnë të mashtrojnë. Për njerët të ranë, të gënjen, të mashtranë. Nuk është ke një vesë i ketë që po e rëzikon shëqërinë tonë, të premëtan, nuk zbatan, e themë premëtimin, pa ndu një arsyëja. Në shëllohë gjellohërra dhët, inë në salate, tenhen il fëhëshai o lëmunkërë. Allah u thotë namazi, ju lërgan nga punt e në dyta, nga punt e pista, nga punt e pamër alëshme dhe nga punët tjire të ndaluara e të qëroditura. Osa namazit, lërgan, një që falet, Allah në arruajt, është i kujdeshëm, jo vetëm në, amoral, në, në, në amoralitetit, lërgasaj, por është i kujdeshëm edhe në syrën e ti, edhe në gjuhën e ti, edhe në veshtë e ti, edhe në dorën e ti, nga së di se me gjitha këto kam i dojnë Allahot për para pas një kohë. Dhe tërpërot, nuk kështë dhe mund shmehë, ka për ashti, më ndodhin, po vallave që përshka, kësë është kuptu namazit drejt, në që dhe kuptuat namazit drejt, dhe kanë dikim njëtën tonë, njëri u që falet, nuk paramendohet me rajt, kor, nuk paramendohet me rajt, njëri u që falet, nuk mashtran, ka se këtë e këshën kuptu arla ta që nuk ishtë në muslimanë, shuajbe a.s. e kështë ajtë që i përësës të popë në ti,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 Ka sekullantë mos fitonë pasurinë haram. Mos u sfrenani me pasuri. Mos bëni zollë me pasurinë që Allahu ua ka dhënë. Ata çudi të dinë ku e kam mësuar këtë bimse? Në ta shkoll, ku e mësova ti këtë? Ana namazi msejka, po të mësoi kapo, es-salatu ka. Këçi po falës ti. Ata e ndinë se namazi, ai që i falt Allahu xhel le wala. Me siguri, kë veper është ajo që po nxit Shuaibën që Timson popullëti që mos të mashtrojmë, mos të rrai, mos të gëninjëksim. Andaj këto vështë liga që janë porob në shoqërinë tonë, çoft ato që kanë bënë demoralin, çoft ato që kanë bënë sjelljen, çoft ato që kanë bënë plot gjëra të tjera, sikurse thash mashtrimi, evjedhja, gënjeshtra, shumë të tjera. Ilaçi i tyre më lein Allah xhellahu alash të ikthemi në namaz. Në namaz është ajo që na ndihmon këtë timëllin Allah xhellahu alalah. Po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 Dhe dhëtë kështë e litë që dhëtë penalizohi dhe dhenuja që nuk falët. Përshka këtë rëndësi së madhe që e ka namazën njëtën e njerëzë. Në përmësimin e individit dhe shëqyjës në përmësimin. Po për fatë këtë si nuk ja e adim vlerën. Njerëzë e ka normal. Dite në gjumaj. Obligimë më falë gjumaja. I shë kafe të muslimanve. Muslimatë dhëtë jam rëndë kafe. Nuk i bëmë përshëtuj për për, për të As i këndis, as i akshamit, as i drejkës, si ba përsi i bjësë. Bo kja ofër gjami, s'kallan kërti rezani, kallan, thu se nuk përndodhë gjë, thu sa i muezin që përthet, po haja alas sala, eja namaz, është duke e thyrë dika në tjetër, s'ka të bëjtë këthyrë e me te. Dërshua, gjitha këto mirësi që përna i sildhë namazën, përmbetim i të privuar gato. A ne po përhapim veset këshia,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 Se një mirë të në Allah e na falt, më shumë pikësh se gruaja shpe. Po. Edhe gruaja krijzhet një më të mirë te punë Allahu na fal turposh me punën të punë. Krijzhet një më të mirë në punat e pse pse ai ai të aj... qesh më për kuptonai, aj... ai të qesh më poko vuk me ngujë burrin shpe kurse m'ngan subhanallahu. Ai është ujk, ai pun, si uj në punë është ujk. Ai të mashtron ai të ush sikur se ujk udhë ditë të kthetat të ti. Pastaj është sa kokë për ty, edhe sa i burtë është sa i mirë është atë këtë sirës, pëse ka upë kjo? Kënder, këmëral, pëse gjitha këto probleme në që qëri? Përshka kësës për falemi. Allaj për të falemi për Allah në gjele e Walla, për të kështë gjenë e në ndryshë. Shëkohet në ruar, namazë e është qëtësi shpëtënore, namazë e është shërim për shumë smundje, pëse qike dhe smundje shpëtënore. A nuk është smundje vetë pëlqimi? Një një të mëndonë se që ka jëmën e, që akum arritu në, që akum bënën, kë vetë pëlqimi? Së kërës të thotë populli me i hy vetën, huj! Më ndje lardë! Më ndje madhë! A nuk është smundje kja? Si me shëru! Më namazë! Pse? Sa të në atë në gjami nuk kish sofa për njerëz me pozitë nuk kish kënd i përsa që më pëndu një minister, jes kish të gjithë barabartë për Allah të zë gjithë, të gjithë i lutën e Allah të gjithë i parullë në ti, a i kishë me ndje madhë, Allah, kur bjenë sejgjde, balin e ti, kur e vendosë tokë për Allah të gjithë, në gjithë që është isin qërtë, kjo sejgjde i athen me ndje madhësin, i athen me të pëlqimin, a ti shko së so, so smundje, pëjshëra i ka namazë,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 sa dyrë të mbjullur a hapen, duke qenë namazë. Sa gjërat mira ndodhën kërëjme namazë. Këse pëllu të zotën e gjithësisë. I bindur sa i pëndëgjënë. I bindur sa i pëtshe. I bindur sa i gjdojgje e ka ndodhën e ti. Nuk ndodhë azje pas me lenë e ti. Gjdoj problem për ta është i letë. Gjdojgje për ta është e mundë shme. Dhe ne që,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 Vashdimesh nuk i len të apin sytë, nuk, nuk i len që tjetoj në hatë, që ka kom bonë, më zvetë për mu. Këndjen e fajt, u janë zinë jetën. Problem shëndrot në njetë. Problem një një njetë, më rrënsh me shpirt nora. E në ngulfoat vashdimesh, namazi, me lejën e lojën e lojën e lojën e lojën e këndjen, ka se edhim besimtari se, nëse ka bu gabim, nëse ka faj përdiq, dhe këthejat namaz të ka lojën e lojën e Namaz i ashli në gjënatë, namaz të kërkuat falet e kaladjën e levale, namaz të prendhën pëndimet dhe i pastruatë. E ndim vitin të tashtë se, po unë mund të pastruamë. Sa njerës dhe janë nëzgënjyër përshka këtë se kaluar të së sëtyri, që ka kumbone, më zvet, më zvet, qëfar sër të reni unë e më përmirësu, më, më, më regullua? Kusht të ka thonë që nuk arani unë? Kusht të ka thonë që nuk mu shë më përmirësu? Kusht? Shikoni si e ka përmend, pega me një sosër, me qëfar shembulli ka ilustrui të rguar i sosër në namazën, ka thënë qëfar u a mërmenja për një njëri që pranë shtëpisit i kalën një lëmë, dhe i pesë herëndit lahët në të lëmë. U a mërmenja se mbetet të ka i gjuna, në dycin, do atëmë kështu, ka thënë pega me sëmë. Mbetet të ka i në dycin, pesë herëndit e lahët,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 Dhe rikthem vëmendjen përsëri. Tash kujdeso, po. Tash ruaju. Tash vazhdo me qenë mirë. Andaj gjithë ato, so, sa so sa problemi i shkakton njerëzit në dytyra, një me lejen e Allah xhallahu ta gjitha këto shkëndëruar largohen përmes namazit. Prandaj me drejt, me drejt është tër ky sistem nga ana e Islamit për të thonë për shkak të nikimit të madh që ka kë namaz, nuk mund të paramendojmë të jemi musliman pa namaz, të jemi të pasër, të jemi krenar, të jemi të ndërshëm, e të jemi, e të jemi, e të jemi shumë të lumë, të të nëtë gzuar e qetë pa namaz. Përndaj, për këta syrë, e shikujnë ruar, shriatë jonë, feja Allahot Azuzel, i ka dhunë kacirënësit madhe, falëse namazët. Dhe të folit për begatit, dhe vlerët namazët, është një tem që, me dëv me dë vërtit shumë, shumë, shumë, shumë, shumë gjatë duhet të flitet vërtit. Por për sonte, ne për po e përmjullim me kaqë. Nuk e shpesuar të ka lajma nëuar, që gjitha këtu porosi, ka ndikuar në ngritin e vedijes të këni, që ne ta këptojmë drejt qëfar është namazit, që ne ta këptojmë drejt në në tjetër sajimi duke humbur për gjithë dhe namazit nuk për e falim. Sa e duke humbë të për shdo namazë që nuk po falëshë? Pse po humbë? Në bëllë dos në humbjeve, në bëllë kaptinën e dështimeve, filla një fillim të ri, fale namazën, për ndohë të ka Allahu që lehu ala dhe mës e praksis këtë namazë dheri sa ke jetë në këtë botë. Allahu në allëzoft, në përmirëzoft, në bëfë nga ta që falën, Allahu në bëfë nga ta që namazën të tyre ka ndikim në jetën të tyre, u ofron mëson moralin, u ofron mëson sjelljen, u ofron mëson edukatën, u ofron mëson dinë dhe shpirtërori, i çetson, i siguron, ju jap lumturi, gjitha këto të mira u jap namaz. Allahu na bëftë të këto shi ku dhuruan, e bëjmë një shkujt të shkurtër dhe rikthehemi pas këtij pushimi, andaj na ndejnë Zoti xhallallahu i, i shpëlbeft. <të> ekuaznëruar u rikthyen përsëri në pjesën e dytë të misionit ton dhe tashmë sikur që e keni të njohur, kohaj për inkuadrimin e telefonatëve nga ana juaj dhe na është bërë me dije se një telefonat është duke prit që nga kuaj pauzës andaj e inkuadrojmë një herë. Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Kom di di lav. Faleminderit. Ah, viti apo rreth uh, për pa Airtel kursin. Po. Pa, për leqimi me shku nja Shqip disa shkrim e kumë hos që shku në tash ka jum dhe disa ka jumu hmm. os edhe të fil erdi fil erd hmm. ma sena vel erd, vel erdi disa e kanë shtu një u edhe një i disa nuk e kanë e veç dhe ashta me dit a kodishka hmm. dalin këtu që shqiptuot që, a cila duhet, cila zduhet, se po më doke që uja ija për jatë një një shqiptim, ko që a dalushëm. Po, po e qartë, të tërpytja? E, pytja dytë është për muajin Rëgjep. Ditën e patë Rëgjepit e kom në gjinu. Po dhe tashë po du që shpelezojnë muajin Rëgjep shëllu e të falët në mozi haqetë i cili përbohet nga vetë trekat dhe falet tre herë gjatë këtij muaji. Një herë me datës 9 dhe 10, një herë me datës 11 dhe 20, 20 dhe një herë me datës 21 dhe 30. Në takira 12 nomira foljes është e njëjt, ndryshimi qëndron vetëm tek duaat pas namazit. Edhe mora si cilën, rekat, jet, Mish, zëmres, kush e mori vesh që për secilën rekat jap selam. Miq Gazumres kush më apo dhe duat edhe preferuat. Po, e ka qartë, e qartë, no, e qartë, Allah shvullet. Allah shvullet. Amin e si, Allah shvullet. Sa i përket ajet tullë kursis, do të të, të transkriptuar në shkronja shqep, mendoj që këto e në probleme që shkakton, kur lezot fjale a arabe me shkronat e gjuës ton, apo me shkronat e latine. është probleme në zonë, ka se nuk dinë si të lezot, Fakti që dikun e ke gjëtë kajjumë, dikun kajjumu, ka nuk kë uja që shtotë, o që ija që shtotë, nuk kërështë që si ka dëllim, por dikush e ka shruajtur si ledzohet në vazhdem, e dikush e ka shruajtur si ledzohet në që fse ndalësh. Andaj, që fse lezen, La, la ilahe illa huve l-hayju l-qajjum, ndalësh, kajjum, më më. Por që fse vazhdan, l-hayju l-qajjumu la te e khudhuhu, sinetun vë lanav. Andaj,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 këmë përmendë në disarë të qështë e emnave dhe të tëtë është pak problematike që të lasin për te e, përshka këse emra që nga përmende neve e, ka mundësi që nuk jen transkriptua, nuk jen shkuar si duhet nëse ju i ledzoni këte emra në gjun ose me shkunet latine ose kërkohet për neve të dim se qëfer ku, kuptimi i ka në gjunë në arabe në ga njerë këtu bë, mund të shkaktuat problem mund të shkaktuat problem që mund të kuptuat emrin do të sa so one tash për kuptoj. Sa so un po domun për koncepto para vete nuk e di çfarë kuptimi ka. Nuk e di çfarë kuptimi ka. Për sa do të thoni çfarë kuptimi ka, nuk mund të them a është amël i mirë apo nuk është amël i mirë. Asa përkat në amë të preferum mugdijo, në kam në preferum, ose kur thik preferë amna te grovet pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem amna te ashab, ekspëmer Aisha radhiyallahu anha, apsatna sot do të, të bëhet Aisha Fatime Hadija, këtë janë naqta ama na të bukura që ka pasi ka pas pa gratë e pejgamberis a.s. Gratë e një ora, gratë mëdha, Mariam, Asije. Këto janë naqta bukura që kanë pas gratë mëdha të botës të përmendura për devotshmëri. Ne duhet të them këto janë naqta shumë mirë me mi një ngjat me një ngjit, që presim që Allahu xhallati i bënvojtë on sikurse sikurse atu. A dhe janë naqta të bukura këto? Ka atira naqta bukura që kanë kuptim të mirë. Enkuadrojmë dhënë telefonat. Urna. Selam aleikum. Aleikum salaam al wa rahmatullah. Po, jam ne vllo Musaimen. Po. Dhe sa më duan dy pyetje. Po, Urna vlla. E para pyetja është namazin e djumos, nëse hoqja e fillon në dend e unë jam mbas hoqës. Namaz a bën me fat gjënë çafë për xhamin që i falin? Po. Dallë dita e dytë është, a bën mëra vës mes mbi patika, mbi mbas ona. Po.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 tandejën xutbën s'ka namaz mo kur i bën mun xutbë kush mendimi plot dietarë dhe për kët kanë argument kanë disa argumente një ngjash të ashtu uh, gjithashtu një rast kur njëri është futë xhami dhe pejgamberi thon ulo e ka e ka e ka urdhëruar që të ulët dorso një grup tjetër dietarë mendojnë se edhe në kët rast nëriu banë me fal të hetul mesjid edhe kur imamë xutbë Nëse nuk e pengon dyre çasti i namazit, do thotë dëgjimin e hutbes ose nuk bie ndesh me të. Për këtë kanë argument hadith në një orë që një njeriu është futur xhami dhe pejgamberi ka qenë duke bërë hutbën. Tha njeriu është ul atëri dërguari sa më i ka thon, ai ka, ka, ka fal dyre çate, ka kanë kum folsali, gredo the fal dyre çate. Nëse ai dërguari sa më ka vurduar se ta bën hutbën. Këtu janë mendime që dijetarët kanë thon andaj dikush mund të thotë se nuk bën, dikush mund të thotë bën. Unë mendoj që nëse njeriu nuk shkakton të lëvin xhamin, nuk shkakton pengjet, nuk shkakton diçka, është do të thotë në vend përshtatshëm nuk pengon, atëra lejohet në ifal. Përndryshe ulët edhe dëgjojn dëgjojn hutbën. Asoj përkat mesë mbi të mbathura, mesë është kusht që të jenë një ndër kushte mesave është që tjen, të jenë do të thotë të veshur me abdes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 Dhe më i veshme abdes. Kemi telefon tjetër që pret. Ordha? Fala. Ordha ona pandëgjojmë. Ordha ona pandëgjojmë. Po Çelëm ia sa? Po po, fol, na fol pandëgjojmë. Tak. E komunikuesi që jesh, me ti je. Po po, fol, ordha. Çe që lafi sëmë të një avë që i, i kekë tjofë. Shko që e lafi laf. tjofë, a tjofë hë? A që shaj lafi, t'i kësë në më rraveshtë. Qëllë e lafi, së së po të në një mirë? Tjofë, dhvjeti dhikush tjofë. A më së tjofë hë, a qëllë e a tjofë hë? Vëllaj, për po më në keqë, për po së është të qartë zonës, për po më të kuptu mirë, për s'ka për po bëdhë fjallë. Vëllaj, sëtë një javë dhe të vjetë i dikush, për kjo për të i thë shumë e modën kjo laf e rrëgë drita qobën e gjenitin e qëtë laf. Po, po, e kuptuva, kefi, surën kef, po. Qëta, të vaj, ka zëmë allahilis.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 Urna, urna, Halo. urna, urna, urna. Pundidj... Aleykumussalam, vr. Dhe shtë më të pyrt, tash të të të kom gjithë një kolet rrugës të jetë. Shna për zonë që dhe. Dhe shtë më të vituq. A kuletën këtë, kuletën këtë e gjithë, ullo? Rrugës jënë kontorë për rrugës të gjelë aune. E kom gjithë të të të të jënë kontorë për rrugës të gjelë aune.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 Ka po më thoni si që mos mufal, po e ka përmend namazin, si lëi arsiotime që më ta marr kuleta, po ka mundsi falet ose sinqert, nuk e di. Andaj inshallah kësaj ra dhe që s'ero dhe besoj që që s'ero dhe besoj që ka rënduar të duhur e duhura kuleta. Shpresoj tek Allahu xhalla ora kështu. Mir po është dasht me vepru ose herën tjetër, të të nëse të ndodh herën tjetër të të i thua, nëse një këtini thënë këtë njëri. Më dha e pyet Jesësi aty, më fal, unë kam gjithë nikulet. Çfarë është kuleta që ka uptit? Të dua kulet e ke imash ngjyrë kafe. I ka 50 euro më rana, e ka këtë lidhëvtim. Mëseçlla të çovëm. Je aptin dorë emanetin që ja, ti e ke gjithë, nga ti përgjys për atë kulet. Por shpresoj që inshallah e që të kosh i fali peshoktë, edhe një atë një ti ka qenë i sinqert inshallah, edhe ta kët fol të vërtetën që inshallah kjo kulet ka shku në dorën e e promovet e ti real dhe Allah është problemë për këtë koreksi dhe për këtë nderdhë se ke marrë këlletin për veti, por ke pasëshin me e këthy në dorë të ati që i takën. Nënkodru me dhe një telefonat të të tërë të radhës. Assalamu alaikum. Aleykumussalamu alaikum. Ndërsta një pytja hoqë. Po, urdani? E kom di olin në jakima lune nëndri nusman. Po. Aho është e sonë me son me u Osman apo me o Osman po se shumë shumë vende që janë këtu i ndihur shumë dhëse të shum dorët me o shumë do vende tjera me u e cila është më e ardhshmja po po e qartë kisha pas të shë shumë ditë ast aste drejt me Osman që ja kemat cit apo ti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 e një nkodrojmë edhe një telefonatë? Orna? Selan Alekum. Laborator ilë në P hatq wirdd qësë do e sani e pýtje më tabu? Pufallu Allah, po falo, a, a të ndëgjojmë. A existójin njasht të kësora e të se espe誠 pas koronët? Prui, po, e qartë. Nga të ne mija. NSCht të, të kësora A a a ekziston një planetë përveç tokës, po ka shumë, naj di më do të do nuk e di. Ja të kusoj një parameldoi me dania kozmike me do, do super fuçi me do, se kjo i keman pa në filma. A ka krija satira ta Allahut poshtë njerëzve po ka. Allahu xhallahu thot: "Wa la ya'lamu ja wa ma ya'lamu ja junud rabbika illa hu." Dhe nuk e din askush posa Allahu ushtrin Allahut. Sa rabi ka Zotë i Gjallat Gjallat në hu. Lëllë i kresë, Allah ka kriju. Pra nuk për nështu mundësia që me pas edhe asi që na mënëm jashtë oksur. Ase edhe me laqët i njashtë oksur. Gjenët që na i dim. Por ka dhe kresë atyre që Allah Gjallat i ka kriju e që na nuk dim për to. Për neve sërdi që ka shumë interesant me ditë për jashtë oksurët, po e kërreshtje e sapi. Kërreshtje për neve që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 Subhanallahu. Çata doshta vetëm me dvit. Po, e qartë, e qartë. A hajde fare ndëritëshëm. Natën e një. Natën e mirë, natën e mirë. Ë, uh, unë më ndjej që këtë pyke, aboti. të pyetje, na do të më tabo ti. Pse po më as po mbulosh? Ti edhe ke të tjerë që sinë në volumë. Po, mundesh më e majt me lenë Allah xhelallahu ala. Ço't nuk mundsh më majt. Shejtani vjen të fiksojë të sunëmon ti. Çka kimë majt? Po rres është thjesht Mallet e kimën bulesë pa bules. Shumë malet. Mallet edhe me etu. Jeten, po njerëza mendojnë se si është e vështirë, është e pamundur çka ka në bulesë. Vullallaj veç ka rahati, ka qetësi, ka siguri, ka mirësi, ka dhe vshmiri, ka besim, ka nënshtrim te Allahu Azhgal. Prandaj, vullallaj kjo është një shenjë subhanallahu. Në në të merancisë nata e Laitul Kadrit, në të baramit me të qort me laqet, në ndërmi pa. Subhanallahu metaboqet pyetje pse nuk mbulohesh edhe hala mbes me ditë përgjigjen mendoj që nuk bën më vonu më shumë vota nuk bën më vonu shumë, bën më, bën më, bën më shumë pombuloj sonte për hir të Allahut dhe Allahu mbuloj sonte ti edhe krejt që nuk janë mbuluara i bëj thirrën në emër të Allahut të mbulohet ka sallahi ka obligo për mbulesa mbulesa është obligim që ai që ju ka kriju juve grove femrave juve që Allah ju ka kriju juve ajo Allahu Zoti ju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 e tha një këqyr që ka për dijen në onrë dhe që ka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të një. Niman Allah Gjellar që shëtu me onrë me, me me përmisu vetën edhe me u, uzu në rrugën rrugë e drejta. Andaj, me ndoj që përgjigja dhët me qenë të ti. Pse për një me. Në qëfëse ki për tut, a mu e mon prejson të të në këtë tut për të largohi. Ski që ka më tut. tut? Asp Vërtet faleminderit Allah më mësua më studiuam të na dmireta Allahn këtë dunjë. Andaj mbulova për hijet Allah xhëlallahu. Dhe kjo është më drejti për kraha një një një një stimulim një në çësin këtë mënyrë shpothu, të shpothut të vinë, valla no, kjo është stimulim për Allah xhëlallahu që të mbulosh. Andaj mos e shtim atë për, por mbulohu që sonte dhe prej nesër fillojmë dot rrug pak më ndryshe tash. Së si kujdeska urrnu Allah xhëlallahu. Jo vetë, por gjithë ato që kan obligim duhet të mbulosh. E në kuadrujmë edhe telefonatën tjetër? Selam aleykum. Aleykum, selam, marhëtullah. Dheshtë të ja u tregojnë një shkut, një njërë, e në pika shkutë, dheshtë në një spigem pri uve nëse komunësit. Po, urna. Para dy dite, në kanë do, në ka është për një plak. I vishën si zëtëni, e në tha që është prej Mitrovica, në e me një fshatë, e në alipit do të qëmshtë. Ja u frumë që umështë e kërkaj edhe një liter qëmsh në jatë në veti. Do me thonë, e o arna gjendje këjtë u dridhë. Eve, javama të gota, i piti e morë ata qëmsh në veti, pasi dolin nga shfija jonë, ju thamë fmive, nga një nalë letja epën në vë dëbëk, kur dolin fmija, nuk e pa në më kërkënë. Do me thonë, ishte është dukur. Ako mundësit në jatë një në shësharim për këtë një gjarja? Po. Gjështë n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 që Allahu Gjellewala të personat saktuar dërgan me laqe në format njerëzve, si dëvarë, fërë, si në i vojli, përsprahuar ata njerë, në që fësi janë silë që shduhet, Allahu i ashtë të mbereqit në begatin. Aten gjëse ka qenë kështut dhe i në silë që shduhet, i keni ndihmuat i plaku, gjëse ka qenë me laqe për Allahu Gjellewala e personifikua në këtë plak, në që Allah Zotë Gjellewala u ashtë të mbereqit në të mirat nga se e keni do në projimin. Por ko mundi të thëjë që nuk ka qenë këtu, ka qenë më plak. Mënoj, noshtak, tash nuk di ju, po di pozicionin e shtëpisë juaj, ka pas mundësi me rondë një rrugë tjetër, ka pas po mundësi që s'mia e kaloj diku na e karodi diku tjetër. Nuk po di këtë çështje, s'po di, s'po do më më më më ofudh në detalet që nuk mund të flas për to nga se nuk e di situatën, nuk kam qenë aty, nuk e kam parë, nuk e di si ku banani. Gjitha këto më mungojnë këto informata. Por dua të them që ekziston mundësia E gjithmonë sihet si në sprovë pij Allahu xhelalu veala sipas silljes ime fukaran. Te inshallah në sill mirë keni jap çum çum të bereqat, çum çum të xhair. Është mirësi, është shenjë mirësie dhe pastërtisë. Andaj inshallah zot xhelolli pastëmbëdhënë në sprovë që që më të këqë. Çufçiu ka kaplu, çufçi ka pasnu ka plu, ja u sot për të dhënë pasuri, ka si në sill ç'u dhuot me kat, musafir kur do të çofçë që ka qen ai. Pavarëz ka qen me laç, ka qen nieri. E rëndësishme është se nisim mirë me Te Allahu dhe wala kam ju ushtryrë për këtë çështje. Tash apo bavon. Por sidoqoftë, e keni dhënë një promovë të rëndësishme para Zotit. Të gjithë ju e përgëzoj për të mirët, inshallah që Zoti komë u juap. Është breketa Zoj pyetës së dytë. Se sallallahu xhellahu ra bën çka dëm se ka, ka njerëz mirë këçi. Allahu xhellahu ra u ka mundsuar njerëzve që të kenë lirinë të caktuar veprimet që njerëzit në bazë së saj ta fitojnë ishte këllahu xhellahu ra shpëlimin. Qase Allahu xhellem i pa imponu çdo kujt me bokët. S'ke shpas kuptim pse isha. Mir, po fakti që njerëzit e kanë një liri ke nuk që nuk ndon kupton se kjo liri dal jashtë dëshirës së Allahu xhelle wala. Allahu xhelle wala ka punë që i lejon mendot dhe ka punë që i lejon dhe i dan mendot. Atë dallon me dash diçka dhe me liu diçka. Allahu xhelle wala e lejon atë keq mendot. E lejon. Pse? Pse ka ursi këtu? Sprovuat ky kë, apo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 në kët kosmos as në tokë si ka sjellën Allahu xhëlalauha. Por fakt që xhallaua ka lejuar nuk nën në kupton se e don. Prandaj ne duhet të shikojmë çfarë Allahu don. Ngase këtu është provimi, këtu është provimi, këtu është prancja jote. E fakt që pse Allahu ka ndonjë njerëz, kjo është urtësia e Allahu xhëlalauha për të na provuar. Gjatë votë jemi për të usprovuar kush po bën punë të mirë, e kush po bën punë të ligë. Kush po bën sapër e kush nuk po bën sapër, kush po kujdeset për, për kufit të Allahut e kush nuk po kujdeset? Sprov, ti do të sprov. Poza ta kanë kësprov, në varësqomo, kur bien në var falë skomon namaz, skomon bullis, skomon mer fund provimit. U kry, u mbyll ditorja. Pandan këtë boti me sprov. Ne Allahu jleona ka lejuar çdo dot, edhe mira edhe keqja, por ndodh me Lena ti. As kur skomon si kesh me vë, pas me Lena Allahu jleona.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 të qenët rëbbi Allahut rëbbi Allahut në kuptimin kosmologik. Do të tëtë të, të gjithë ata që Allah i ka kriuar i hrëbë të Allahut, pëse pëse Allahut gjallë një riu të ka dhen një mënyrë, një kësht për me tu. Së koqërë e patit oksijen. Në koqërë e papi uj. Do të me jesë në kom. Do të me flajtë. Nuk mund më ndurdit në as natën. Ne i nanshtrohemi këtyre ndryshimeve. Andaj, krijimi rrap të Allah të gjithë. Besuam në Allahu, nuk besuam në Allahu, të gjite rrap të Allahu azhël. Të gjite rrap të, të Allahu azhël. Besuan apo nuk besuan. I nanshtrohen ligjit kozmologjik të Allahu xhelalual. Këtu është rrap të, të Allahu, ata janë rrap të Allahut. Por për kët nuk lavdërohen. Nuk ka as problem. Dikush më mëqë me më Allahu azhël, O Zot.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 I kanë këto obligime që kanë pasur vetë. E këto janë rrupte Allahut të, Allah të dashur. Andaj çu duhet mendo të gjithë në rrupte Allahjeve wala, por disa nga rrupte Allahjeve janë se Allah i don, e shpërbllen. E të tjerët pa të keqçish për shkak se kanë refuzuar të jenë me dëshirë rrupte Allahut, atëherë me dhunë dëshirë rrupte Allahut, me dhunë s'ka më. Me imponim. Allahu ka imponuar me qëndrat. A munden me zgjatata kurdën në këtë but, Allahu vendos kur ti më kriju. Dhe e rabi ti, a mune të dikush me ndalë vdekin, më thonë në jetë është të jame, së të dhu, me e thonë me, me leku të vdekes, shpirë të jame, së të dhu, a ka pas më të dikush me ndalë, s'ka mundës, të... dhe e rabi je, rabi je, te ap jetën kur dënë të smunë, kur dënë s'dë vetë, a vetë Allah të dikonë kur për ki që me të smunë, kur i ki punë me të smukë, po së vetë kur dënë të smunë, A vetë Allahu di kënd çfarë smunemi aqu, çfarë po gjej çaj, ku, ku, ku për këtë më ku më gjej me dhimbje. A vetë, se vetë. Ne jorabiti, ku do të smun, ku do të smun, kur doan tvarfran, kur doan pasuran, kur doan ta merr shpirtin, kur doan ti merr antor të familjes, kur doan ai vet. Ne jorabiti. Pa ke nuk shpërblehesh. Asë kjo është impon. Ançovse për balltë të provës, sillesh sikur të duhet. Rabbi Allah me dëshirë, me vullnet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 Nësa deputete për Uçen. Po, po, po të dëgjojmë. Për Uçen. Rekomndoi, kapos me shku për bajram të vogël, haxhi. Po. Edhe unë kam marr vaksimin e unë jetoj në Prizren, te Greni i Kantonit të Nukovën. Edhe sa duket që na fik haxhi e tash tash haxhi ajo. Po, çart. Edhe Një pytje për burën e kam burën për po unë, për po në mishturë e për po shkoj për 5, në nxez, dhe një më për 5 nates, kështot nuk mundet më folë kur. Po? Në shkër dhjenë, në bromi e gjithë ka zoj, folë, që ka punet? Po e qartë, e qartë, në shkëllat, të ashtja për në përgjithi, në shkëllat. Në latën e mirë. Në latën e mirë. Ese për ketë pytje së porë, nuk mund në konë haqji, pa shkonë haqji.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 është mirë që, që përkini të mekon haqji, po nuk është mirë me, me, me dëthirë haqji, se ta im sot, haqjije, e, e këtë një puna, s'ka mund haqji, jo të mund zisë e ke kryo agjen. Shka kryo agjen, da i dëbona, dëbona haqjija. Ndërso, burë që punën mjeshtore, e kam voli për këtë qire disë harë, e kam përmeja se dëmonë puna nuk duhet mekon shkak për mësë mu më falë. Mjeshtore mund më falë njëri, së frisht punë.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 pa usmë siguruim ora 1 e kam pauzën 12 gjysë e fal drekën te kaunë se s'ka mundsi me falë kate e falë vesh fardhën pas sonit. Ama nuk kemë namazën. Pra namaz do me fal konë vet. E thash nuk është zgjidh, nuk do të dalim me i bashku ket namazet dhe me fal, me fal në fund atë. Ekemi edhe një telefonat dhe si duket kjo do të jetë e fundit për sonte. A mund? Urna. Selamun alejkum. Aleikum salam. Jam në non mështë një mëne, të falë, të falë, të falë, në mështë, pa? para shumë bitë e mbulesin e këmë të bajtë, të atash, më ka largu, bashkërte, dhe, dhe kësha pas një përgjyqët në jetë njështë, sitë dhe praj, jam shumë në ushtë. Selamun alikum, Allah, Allah. jëshë përdi. Amin, alikum, selamun. Allah, fatkecështë që në dhegjojmë këso raste që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 A ka krem më ma i madh se më i pengu njerzit, më undhrua Allahu azhajal. Pse e ka bëu kët burr? Pse gruaja më më ruaj në dherën e tij? Pse gruaja do mi më i ruaj solid dhe, dhe zbukurimet e saj veç për ta më i pas? Ai ka qef më eksponu dat firme. Subhanallahu. Ti kujtë bë njerëzo nuk e pranon? Ku letën me dhomë njerëz? Para hesapi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 Me nëzgjot doren me e i kësham një ngrusoni. Kështë ka thonë? Më allaj, kjo njeri ishë alla pëndohet e ka la u gjellë vëse vaj hallë i partët e zotë. Edhe në këtë bot, edhe në këtë bot, ka mundësi me godinit taksira që nuk e dinë ku e ka në ku e ka. Anë që ka të me thonë, dikush me dashtë, të këzoti mu këtë i të menale, anë që ka të me thonë, në këpunë. Këtë më hëmë e jinë lukët me la në gjellë, në gjellë në Ba doa, motërë, në nërruar të ka Allah Gjellera, lëtë Allah me të bozidhi, me asbu zemë në burit të, këm gullë, kërka vazhdimisht, kërka që të bullojsh, insistan këtë bulez, e lësë Allah Gjellera që me të bozidhi, dhe Allah Gjellera me të borë, me të borë kdojnë ty, dhe gjithave, motërë, oto në muslimat që fatke të seshtë, dhunohën e persekutohën në këtë dretim që nuk u jipet e drejta për, të, për të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 të afrëm në Zotit, robin e ti. Nga se Allahu Jalli Allah të tirit, i ka shpal luft. Allahu në ruhet. Allahu në ruhet nga të futrët luft ma Allahu Jalli Jalli Allah. Allahu në vëmë nga ta që Allahu Jalli Allah i dan, i ka meq, i ndihman, i përkra. Nëka që i ku në ruhar, pa e per përmjullin përsonëtë, Zotu ruhet, dherën të akim në arshëm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ah-ho, <sweak> ah-ho.